Розділ шостий – з вогню та в Більбо втік від гоблінів, але не знав, куди потрапив. Він загубив каптур, плащ, їжу, поні, гудзики та друзів. Він усе брів і брів, доки сонце не почало хилитися на захід, за гори. Їхні тіні впали на стежку перед більбом, і він озирнувся назад. Тоді подивився вперед і побачив перед собою самі лише кряжі та схили, що спускались у долину, а ще галявини, що подекуди проглядали поміж деревами. Матінко моя. вигукнув він. Здається, я дістався простісінько на інший бік і гір. Простісінько на узграниччя загірної землі. А куди ж, куди ж поділися Гендальф і гноми? Я лише сподіваюся заради всього святого, що вони не залишилися під владою гоблінів. Він перебрався через маленький видалинок і побрів далі, вниз по схилу. Але весь час у його душі зростала дуже незручна думка. Він міркував, чи не слід йому тепер, коли він має черв'яний перстень, повернутися до страшних пристрашних тунелів і пошукати своїх друзів. Він саме вирішив, що це його обов'язок, що він мусить повернути назад і почувався через це страшенно нещасним, коли почув якісь голоси. Він зупинився і прислухався. Голоси не були схожі на гоблінські, тож він обережно підкрався ближче. Біль поступав кам'янистою стежкою, що, звиваючись, збігала вниз. Ліворуч була прямовисна скеля, праворуч схил, а нижчі видолинки, порослі кущами та невисокими деревами. В одному видолинку, попід кущами, хтось розмовляв. Він підкрався ще ближче і раптом побачив голову в шарлатному каптурі, що визирала з поміж двох великих каменюк. То балін стояв на чатах. Більбо був готовий заплескати в долоні і закричати від радощів, але він цього не зробив. Він усе ще мав на пальці персень, боячись зустрітися з чимось несподіваним і неприємним, і побачив, що Балін дивиться просто на нього, але не помічає його. «Я зроблю їм сюрприз», – подумав Більбо і заповз у кущі на краю видолинка. Гендальф сперечався з гномами. Вони обговорювали все, що трапилося з ними в тунелях, і обмірковували, що їм тепер робити. Гноми були незадоволені, а Гендель вказав, що неможливо продовжувати подорож, покинувши пана Торбина в лапах у Гобельні, навіть не спробувавши з'ясувати, живий він чи мертвий. І не доклавши зусиль, аби визволити його. «Зрештою він мій друг», – казав чарівник, «і непоганий хлопчина». Я почуваюся відповідальним за нього. Я уповаю на милість неба. Я уповаю на милість неба, що ми не втратили його назавжди. Гноми обурювалися. Навіщо взагалі було брати його в дорогу? Чому він не пристав до них своїх друзів і не йшов з ним разом? І чому чарівник не обрав когось тьому що йшов? Досі від нього було більше клопоту, ніж користі, казав один. Якщо нам доведеться тепер повернутися у тій бриткій тунелі, щоб шукати його, то хай йому морока, ось що я скажу. Гендальф розгнівався. Я взяв його в дорогу, а я не беру з собою непотребу. Або ви допомагаєте мені шукати його, або я йду геть і залишаю вас тут виплутуватись, як самі знаєте. Якщо ми тільки знайдемо його, ви ще подякуєте мені. Чому ж ти впустив його і вирішив очекати? Дорі. І ви впустили б його, відповів Дорі. Якби гоблін зненацька схопив вас у темряві ззаду за гомілку, підставив вам ніжку і копнув підзад. Тоді чому ж ти не підібрав його? О, сили небесні, ви ще питаєте. Гобліни бились і кусались у темряві. Всі попадали на купу і товкли один одного. Ви мало не зітнули мені голову, Вашим гландрингом, а Торін штрикав туди-сюди оркрістом. Раптом ви встригнули один із ваших сліпучих спалахів, і ми побачили, як гобліни з вереском дрибнули назад. Ви закричали: Усі за мною, і всі мали бігти за вами. Тобто ми думали, що всі. Як ви самі чудово знаєте, перераховувати тоді не було часу. Доки ми не прорвалися, повз прибрамну варту. Проскочили нижні двері і обоє як скотилися сюди. І ось ми тут, без зломщика, хай йому всячина. А ось і зломщик. Бюкнув більбу, виступивши на середину і знявши перст. Матінко моя, як вони підскочили. А потім закричали від несподіванки та захвату. Гендель був вражений так само, як і решта, але, мабуть, більш задоволений. Він покликав Баліна і висловив йому все, що думає про дозорців, котрі пропускають сторонніх, не попередивши товаришів. Безперечно після цього випадку репутація Більбо в очах гномів неабияк зросла. Якщо досі вони ще мали сумніви, чи справді він першокласний зломщик, як запевняв Гендальф, то тепер уже не сумнівалися. Балін був спантеличений найбільше, але всі вихваляли дуже спритний маневр. Більбо і сам був такий потішений їхньою похвалою, що лише підсміювався подумки думки, нічого не казав про перстень. А коли вони розпитували, як йому це вдалося, відповідав. О, просто підкрався. Ви ж знаєте, як? Дуже тихо та обережно. Що ж, досі навіть миші не вдавалося тихо та обережно прошмигнути в мене під носом, сказав Балін. І я знімаю перед тобою каптур, що він і зробив. Балін до ваших послуг, промовив він. Пан Торбен, ваш відданий слуга, відказав більву. Потім їм захотілося дізнатися про його пригоди після того, як вони його загубили. І він усівся долі й усе їм розповів за винятком того, як знайшов перстень. Не зараз, подумав він. Особливо вони зацікавилися змаганням, загадок і жахнулися, сповнені співчуття, коли він описав Гору. І тоді я не зміг вигадати жодного іншого питання, сидячи поручню, закінчив Більбо. Тож я запитав, що в мене в кишень. А він не зміг відгадати з трьох спроб. І я сказав, як щодо твоєї обіцянки, покажи мені вихід. Але він хотів убити мене. Я кинувся бігти, перечепився і упав, а він не помітив мене в темряві. Тоді я пішов за ним, на голос, бо він розмовляв сам із собою. Він думав, що я без нього знаю шлях на гору, тож попрямував туди. А тоді сів при виході, і я не міг пробратися повз нього. Тож я перестрибнув через горлума і кинувся на втік. «А як щодо вартових?» – запитали гноми. Хіба їх не було? Отак були ще чимало. Але я вивернувся. Я застряг у дверях, які були ледь причинені, погубив мало не всі гудзики, сказав він сумно, поглянувши на свій подартий одяг. Але я щасливо протиснувся крізь щілину в дверях. І ось я тут. Ганоми подивилися на нього зі ще більшою повагою, коли він розповів про те, як перестрибнув через горгума. Вивернувся від варти і протиснувся крізь двері. Розповів так, ніби це не було особливо складно, ані особливо страшно. «А що я вам казав?» – засміявся Гендель. «Що в пані Торбені закладено набагато більше, ніж ви здогадуєтеся». При цьому він якось дивно подивився на Бібу з-під кошлатих брів. І у Гобіта промайнула підозра, що Гендель здогадався про те, що він пропустив у своїй розповіді, у Більбо й самого виникли деякі питання. Бо якщо Гендальф щойно пояснив усе гномам, то він Більбо цього не чув. Йому кортіло дізнатися, як чарівник знову прийшов їм на допомогу і де всі вони були дотепер. Правду кажучи, чарівник ніколи не проминав нагоди вкотре показати свою премудрість, тож тепер. Він розповів Більбу, що і він, і Ейранд чудово знали про злих гоблінів, котрі живуть у цій частині гір. Але головна гоблінська брама раніше виходила на зручнішу дорогу, і вони часто ловили мандрівників, котрі зупинялися біля брами на ночівлю. Очевидно, люди перестали ходити тим шляхом, і гоблінам довелося прорити інший вхід – у кінці стежки, яку обрали гноми. Це трапилося зовсім нещодавно, бо досі ця стежка вважалася цілком безпечною. «Побачимо, чи не вдасться мені запросити більш-менш пристойного велетня, щоб завалити вхід камінням», – сказав Гендальф. «Інакше незабаром узагалі не можна буде перейти через гори». Щойно Гендальф почув був крик Більбу, він уже збагнув, що трапилося, з палахом своєї патериці, він повбивав гоблінів, котрі напали на нього, і прослизнув крізь щілину в останній момент перед тим, як вона з виляском зімкнулася. Він ішов на зирці за погоничами та полоненими, аж до великої зали, а там сів вдоль в темному куточку і сотворив найсильніші чари, на які лише був здатен. «То була дуже делікатна робота», – сказав він. «Усе висіло на волосинці». Але, звісно, Гендель був блискуче вишколений у чаклуванні за допомогою вогню і світла. Навіть Гобід, якщо ви пригадуєте, не міг забути чарівних фейерверків на літневих вечірках у старого тука. Решту ви вже знаєте. За винятком того, що Гендель знав про існування задніх дверей, як гобіни називали Нижню Браму, де Більбо загубив Гудзики. Власне, ці двері були відомі всім, обізнаним із цією частиною гір. І тому чарівник, тримаючись найглухіших тунелів, увесь час вів гнув у правильному напрямі. «Вони зробили браму багато століть тому», – продовжував він. «Почасти, як лаз, на випадок утечі. Почасти, як вихід на той бік гір. У землі, куди вони й досі навідуються вночі, коє там багато лиха. Вони постійно стережуть її, і нікому поки що не вдалося завалити її камінням. А тепер вони стерегтимуть її двічі пильніше, розсміявся Гендальф. Усі теж розсміялися. Зрештою, хоч вони зазнали великих втрат, але при тому вбили Верховного Гобліна, а також багатьох його вояків, а самі всі до одного втекли. Тож можна сказати, що дотепер усе складалося для них якнайкраще. Проте чарівник повернув їх до реальності. «Що ж, ми трохи відпочили, а тепер мусимо рушати далі», – сказав він. «Уночі за нами на вирушать сотні гоблінів, а тіні вже подовжилися. Вони можуть винюхати наші сліди через багато годин після того, як ми пройдемо. Перед смерком нам треба відійти на декілька миль. Якщо небо не захмариться, буде видно серпіт місяця, і це нам на руку». Не те, щоб гобліни надто боялися місяця, але він хоч трохи освітить нам путь. Отак, так, промовив він у відповідь на нові питання гобіта. У гоблінських тунелях ти втратив відчуття часу. Сьогодні вівторок, а в полон ми потрапили в понеділок уночі, або ж у вівторок уранці. Ми здолали багато миль під землею, пройшли крізь самісіньке серце гір і тепер опинилися на іншому боці, тобто неабияк зрізали шлях. Але ми вийшли не там, де планували, набагато північніше. І тепер попереду не вельми привітний край. І ми все ще досить високо в горах. Уперед. Я страшенно зголоднів, простогнав Більбо, який раптом усвідомив, що нічого не їв от перед учорашнього вечора. Лишень подумайте, що це значить для Гобіта. Тепер, коли збудження минуло, він відчув, що його шлунок геть порожній, а ноги тремтять. Нічим не можу допомогти, сказав Гендальф. Якщо ти тільки не хочеш повернутися назад і чемно попросити гоблінів віддати тобі твого поні та припаси. Ні, красно дякую, скрикнув Більбо. Що ж, гаразд. Тоді нам треба тугіше затягти пояси і чівалати далі. Інакше з нас приготують вечерю, а це набагато гірше, ніж не повечеряти самим. Дорогою Більбо бозиркав на всі боки в пошуках чогось їсти нового. Але ожина ще тільки свіла, І, звісно ж, не було ні горіхів, ані навіть ягід голоду. Він поживав щавлю, напився води з маленького гірського струмочка, що перетинав стежку, і з'їв три сунички, які знайшов на його бережку. Але цього було замало. Вони йшли йшли. Стежка раніше ледве помітна тепер зовсім зникла. Кущі, висока трава поміж волнами, латки общіпаного кроликами дерну, чебрець і шавлія, майоран і скельна шепшина все це зникло. І вони опинилися на вершечку широкого крутого схилу, всіяного камінням, рештками гірського обвалу. Коли вони почали спускатися донизу, під їхніми ногами, Стали осипатися дрібні камінці таріні. Потому вниз заторохтіли більші уламки скель, тягнучи за собою каміння нижче по схилу, а потім із гуркутом зрушили з місця, загупали великі брили, підіймаючи стовпи пилу. Невдовзі весь схил, вище та нижче від них, здавалося, заворушився, їх усім гамбузом понесло вниз у страшній веремії битого каміння, де все котилося, торохтіло та грюкало. Їх урятували дерева. Сув приволік мандрівників до жменьки сосон, які росли на кручі, що спадала просто в дрімучі долині ліси. Хтось зачепився за стовбур і видряпався на нижні гілки. Ще хтось, як от маленький гобіт, заповз за дерево, щоб захиститися від шаленої атаки скелі. Незабаром небезпека минула, су припинився, і було чути лише слабке гуркотіння, коли найбільші зі зрушених каменів перекочувались і підстрибували серед папороті соснового коріння далеко внизу. «Що ж, це трохи просунуло нас уперед», – промовив Геннельф. «І навіть гоблінам, котрі вистежують нас, буде нелегко без шуму спуститись униз». «Так-так», – пробурчав бомбур але їм буде нескладно скидати каміння нам на голову. Гноми та більбо почувалися геть нещасними і лише потирали синці подряпени. Дурниці, зараз нам треба завернути в бік від осипу. Поспішаємо, погляньте на небо. Сонце давно зайшло за гори. Навколо вже згустилися тіні, хоча крізь гілля дерев, у долині та понад чорними верхівками тих, що росли нищі, Ще було видно сутінкове світло на дальніх рівнинах. Тепер усі якомога швидше шкандибали серед соснового буру похилою стежкою, що вела їх просто на південь. Часом вони придиралися крізь величезні зарості папороті, чиє широке листя накривало гобіта з головою. Часом тихесенько вступали по хвойному килинку, і невпинно лісовий морок густіша і густіша. А лісова тиша глибшала і глибшала. Того вечора не було ані найменшого вітерця, який міг би принести до лісу подих моря. «Довго нам іще йти?» – спитав Більбо, коли стало так темно, що він уже бачив тільки торінову бороду, яка колихалася поруч. І так тихо, що дихання гномів здавалося йому гучним шумом. «У мене всі пальці на ногах у синцях! Ноги болять, а живіт теліпається, як порожня торба. Ще трохи, відповів Гендальф. Здавалося, минула ціла вічність. Аж раптом вони вийшли на галявину. Місяць уже зійшов і світив просто над нею. Усім чомусь спало на думку, що це недобре місце. Хоча нічого поганого вони не помітили. Зненацька. Звідки лязь і знизу долинуло виття. Довге моторошне виття. У відповідь хтось завив десь праворуч, набагато ближче до них. Потім іще раз ліворуч, теж не дуже далеко. То вовки вили на місяць. Вовки збирались зграю. Поблизу нори пана Торбина вовки не водились, але цей звук був йому відомий. Вовче виття... Досить часто описували в казках, а один із його старших кузенів по туківській лінії, котрий був великим мандрівником, не раз вив по вовчому, щоб його налякати. Але почути вовків у лісі під місяцем це було для Більбо вже занадто. Навіть чарівні персні не дуже захищають від вовків, особливо від злих зрай, які живуть біля гір, де кишать гобліни за межею дикого краю, на узграничі всього незнаного. Нюх у цих вовків іще тонший, аніж у гоблінів, і їм не треба бачити свою жертву, щоб упіймати її. «Що ж робити? Що ж робити?» – бідкався Більбо. Злаб гоблінів вовкам у зуби!» – раптом зранив він. І це стало прислів'ям. Хоча сьогодні ми кажемо в подібних прикрих ситуаціях із вогню та вполум'я. «На дерева, худко!» – закричав Гендель, і вони кинулися до дерев на краю галявини, вибираючи ті, чиї гілки росли досить низько, або ж були такі гнучки, що їх можна було нахилити. Як ви здогадуєтеся, вони миттю познаходили такі дерева і повидиралися на них так високо, яких тільки могли витримати гілки». Ви б посміялися з безпечної відстані, якби побачили, як гноми з обвислими бородами сидять на деревах, ніби статечні дідугани, котрі з'їхали з гузду і граються хлопчаків. Філі та Кілі влаштувалися на вершечку високої мудрини, що нагадувала велетенську різдвяну ялинку. Дорі, морі, Орі, Оїн і Глоїн розташувалися зручніше на креслатій сосні гілки якої стерчали на всі біч через рівні проміжки, ніби шпиці колеса. Біфур, Бофур, Бомбур і Торін сиділи на іншій сосні. Двалін і Балін видерлися на високу струнку ялину з ядськими гілками і намагались умоститися на її кучерявому вершечку. Гендельф, який був набагато вищий за інших, знайшов дерево, на яке ніхто з них не зміг залізти, величезну сосну, що росла на самому краю Галявина. Він увесь заховався за гіля, лише було видно, як його очі поблискували у місячному сяєві, коли він звідти визирав. А біль був. Він не зміг видряпатися на жодне дерево і лише метався від стовбура до стовбура, мов зацькований хартами крови, який загубив свою нірку. «Ти знову покинув зломщика на призволяще!» – звернувся Норі до Дорі глянувши вниз. «Я не можу постійно носити зломщиків у себе на спині», відповів Дорі. «То по тунелях, то по деревах. Хто я по-твоєму, носій?» «Його з'їдять, якщо ми не втрутимось», звався Торін. Бовиття тепер чулося звідусіль. Усе ближче і ближче. «Дорі!» – покликав він. Бо Дорі сидів найнижче і на найзручнішому дереві. «Швиденько подай панові Торбиною руку!» Дорі був справді шляхетний гном, незважаючи на те, що постійно бурчав. Бідолашний Більбо не міг дотягнутися до його долоні навіть тоді, коли той спустився на найнижчу гілку і якнайдалі простягнув руку. Тож Дорі тоді просто зліз із дерева і допоміг Більбо видряпатися собі на спину. Саме цієї миті вовки, виючі, Рисю вибігли на галявину. з ненацьком наших мандрівників уп'ялися сотні вовчих очей. Однак Дорі не кинув більбу. Він почекав, доки гобіт перебереться з його плечей на гілку, а потім сам заплигнув на дерево. І дуже вчасно вовк хапнув його за плащ, коли він підтягувався на руках, і мало його не стягнув. Через хвилину вже ціла зграя дзявкотіла круг дерева, і стрибала на стовбок, світячи очима і звісивши на бік язики. Але навіть дикі варги, бо так звалися злі вовки дикого краю, не вміють лазити по деревах. На деякий час мандрівники опинилися в безпеці. На щастя, погода була тепла та безвітряна. Довго сидіти на деревах не дуже зручно за будь-яких обставин, але на холодному вітрі, в оточенні вовків, які чігають на тебе внизу, це перетворюється на цілковиту халепу. Напевно, ця облямована дерева-мегалявна була місцем вовчих збіговищ. Вовків прибувало все більше і більше. Вони залишили вартових під деревом, на якому сиділи Дорі та Більбо, а потім, принюхуючись, обнишпурали все довкола, доки не виявили за запахом усі дерева, на яких хтось був. До цих дерев вони теж приставили варту, а решта вовків, здається, їх було кілька сот, розбралась і посідала галявині великим колом. Усередині ж цього кола всівся великий, сірий вовчийський. Він звернувся до них моторошною мовою варгів. Гедельф розумів її, біль ні, але звучала вона для нього страхітливо, ніби йшлося тільки про всілякі звірства і паскудства. Зрештою, так воно і було. Час від часу варги хором відповідали своєму сірому бажакові. Від їхнього моторошного гвалту гобіт мало не падав і сосною. Я розповім вам, що почув Гендер і чого не зрозумію Більбо. Варги та гобліни часто допомагають одне одним у легких справах. Гобліни зазвичай не ризикують далеко відходити від своїх гір, хіба що тоді, коли їх звідти витісняють, їм треба шукати нової домівки. Або коли вони вирушають на війну. Радію, що цього вже давно не траплялося. Але за тих давніх часів вони не раз влаштовували набіги, здебільшого заради їжі та рабів, котрі б на них працювали. Тоді вони часто зверталися на допомогу до варгів і ділилися з ними награбуваннями. Часом гобліни їздили на руках верхів, як люди на конях. А зараз складалося враження, що саме цієї ночі готується великий гоблінський набіг. Варги прийшли зустріти гоблінів, а ті запізнювалися. Причиною безсумнівно була смерть верховного гобліна у вестій переполох, що його викликали гноми, більбу та чарівник, котрого гобліни, можливо, досі вистежували. Попри всі небезпеки, які чигають на людей у цих віддалених землях, деякі сміливці останнім часом почали повертатися сюди з півдня, валити дерева, будувати для себе оселі посеред доволі привітних лісів у долинах і по берегах річок. Цих людей назбиралось уже багато, і були вони хоробрі та добре озброєні, тож навіть варги не наважувалися нападати на них коли вони були не самі чи серед білого дня. Але тепер варки задумали за допомогою гоблінів пробратися уночі в деякі найближчі до гір селища. Якби їхній план було виконано, до ранку там не залишилося б нікого живого. Всіх було перебито, крім живеньки тих, кого вовки передали б гоблінам, а ті зробили б їх язнями у своїх печерах. Цю розмову було страшно слухати не лише через лихо, яке мало спіткати відважних лісорубів, їхніх дружин і дітей, а й через небезпеку, яка загрожувала зараз ендельфеду та його друзям. Варги були розлючені та спантеличені тим, що їх викрили тут, на місці їхніх збіговищ. Вони думали, що це друзі лісорубів, котрі прийшли сюди шпигувати за ними варгами і вони рознесуть вісті про вовчі плани по долинах. І тоді гоблінам та варгам доведеться витримати жахливу битву, замість того, щоб пожерти беззахисних людей, зненацька напавши на них серед ночі, чи захопити їх у полон. Тож варги не мали наміру забратися геть і дозволити мандрівникам, котрі сиділи на деревах, утекти, принаймні до ранку. Вони говорили поміж собою, що гоблінські вояки вже давно мали спуститися з гір, а гоблі не вміють лазити по деревах і валити їх. Тепер ви розумієте, чому Генрі, слухаючи вовче гарчання та дзявкотіння, страшенно перелякався, хоч і був чарівником, і збагнув, що він та його супутники втрапили у припаскудну халепу, і ще невідомо, чи вдасться їм урятуватися. Та все одно він не збирався кидати друзів на призволяще хоча й не міг багато вдіяти, стерчачі на високій сосні, яку оточили знизу вовки. Він нарвав на ближніх гілках величезних соснових шишок. Тоді підпалив одну своєю патерицею, вона спалахнула яскравим блакитним вогнем і зі свистом жбурнув поміж вовків. Шишка влучила одному з них у спину. Його кудлата шкура тут же зайнялась. І він зі страшенним дзявкотом заметався туди-сюди. Тоді шишки полетіли одна за одною, яка горіла блакитним вагном, яка червоним, яка зеленим. Вони вибухали на землі посеред вовчого кола і розліталися парвистими іскрами та клубами диму. Одна, особливо велика шишка, дарила вовка-вожака по носі. Він підскочив на три метри в повітря, а тоді кинувся бігти по колу, кусаючи інших вовків, Од люті та страху. Гноми та більбо радісно закричали на шал, який охопив вовків, страшно було дивитись, і галас, який вони зчинили, наповнив увесь ліс. Вовки завжди бояться вогню, а цей вогонь був іще й неприродним. А тому особливо страшним. Коли іскра потрапляла їм на шкуру, товпувалась у неї і пропалювала її наскрізь. І якщо вовк не починав швидко качатись по землі, то його миттю охоплювало полум'я. Дуже скоро вовки вже викачувалися по всій галявині, щоб загасити іскри в себе на спинах. А ті, кого вже зайнялася шерсть, гасали колами, виючи і підпалюючи інші. Аж доки їхні колишні приятелі прогнали їх, і вони помчали вниз по схилах, скиглячи та скимлячи в пошуках води. «Що за гармидер у лісі цієї ночі?» – здивувався повелитель орлів. Він сидів увесь чорний у місячному сяєві, на вершечку самотнього баскету на східному схилі гір. «Я чую вовчі голоси! Чи не гоблі не бува у лісах?» Він знявся в повітря, і негайно два його охоронці, які сиділи на скелях обабіч, злетіли вслід за ним. Вони закружляли в небі, побачили кільце варгів, крихітну плямку далеко-далеко внизу. Але орли мають гострий зір і можуть бачити маленькі предмети з великої відстані. Повелитель орлів і млистий гір міг дивитися на сонце не мружачись і навіть при місячному сяйві помічав кролика із захмарної висоти. І хоча йому щоправда не було видно тих, хто сидів на деревах, Однак він міг розібрати, що там, далеко внизу, метушаться вовки, міг бачити крихітні спалахи вогню і чути виття й дзявкотіння, що приглушено долинало звідти. Також він бачив відблизки місяця на списах і шолома гоблінів, коли довгі лави озлобленого воїнства, крадькома спускалися гірськими схилами від своєї брани і занурювались у ліс. Орлів не назвеш добрими!» Деякі з них боязкі та жорстокі, але орли зі стародавнього племені Північних гір були найславніші з усіх птахів – горді, сильні та шляхетні. Вони не любили гоблінів і не боялися їх. Коли вони взагалі звертали на них увагу, це траплялося рідко, бо орли не їли цих створінь, то налітали на них і відганяли під гоблінський вереск назад до печер не даючи чинити ніяких паскудств. Гобліни ненавиділи орлів і боялися їх, проте не могли долізти до їхніх підхмарних місць чи прогнати їх з гір. Тієї ночі повелителеві орлі допікала цікавість, йому кортіло знати, що коїться внизу. Тож він скликав силу селену орлів, і вони всі разом злетіли з гір, та повільно кружляючи, стали спускатися все нижче і нижче, до вовчого кільця, де мала відбутися зустріч вовків із гоблінами. І це було зроблено дуже деречно. Там, унизу, коїлося щось жахливе. Вовки, охоплені полум'ям, повтікали до лісу, підпалили його в кількох місцях. Була середина літа, і тут, на східному схилі гір, майже не випадало дощів. Пожовкає папороть, Опале гіляча, купи глиці, сухі дерева – все це швидко запалало. Скрізь довкола галявини варгів стрибали язики полум'я. Але вовки-вартовіни відступали від дерев. Оскаженілі та розлючені вони стрибали і вили довкола стовбурів. А ще проклинали гномів своєю страхітливою мовою, виваливши язики та світячи очима. Червоними і лютими, як саме полум'я. І раптом із криками надбігли гобліни. Вони думали, що тут точиться бій з лісорубами, але недовзі второпали, що трапилося насправді. Деякі з них просто посідали долі і розроготались. Інші замахали списами і загрюкали ратищами об щити. Гобліни не бояться вогню. І незабаром у них виник план, який здався їм самим напрочуд дотепленим. Одні з них зігнали всіх вовків у зграю, другі наклали довкола стовбурів папороті й хмизу. Інші кинулися на всі біч, затоптуючи і прибиваючи полум'я, прибиваючи і затоптуючи, доки воно не згасло. Проте вони не згасили вогню під деревами, на яких сиділи гноми. Натомість підкинули туди сухо листя, глядча та папороті. Скоро вони оточили гномів кільцем диму і полум'я, кільцем, якому вони не давали поширюватись. Але воно поволі стискалось, аж доки язики вогню почали лизати паливо, накидане під деревами. Дим роз'їдав більбо очі. Він відчував жар полум'я і бачив крізь димову завісу гоблінів, котрі пританцювали довкола, ніби водячи хоровод круглітневого вогнища. На шанобливій відстані, за кільцем вояків, котрі танцювали зі списами та сокирами, стояли вовки, спостерігаючи й вичікуючи. Біль би почув, як гобліни затягли моторушну пісню. 15 пташок на п'ятьох ялинах Віє вогнем біля пер пташиних. Та, та крилок кумедних пташок нема. О, що ж ми зробимо з ними всіма? Зваримо їх нарожем на собачимо, спряжемо їх і з'їмо їх гарячими. Потім гобліни не перестали співати і загорлали. Летіть, ташечки, летіть, якщо можете, спускайтесь донизу, пташечки, а інакше засмажитесь у ваших гніздечка. Щебечіть, щебечіть, ташечки. Чого ж ви не бачите? Забирайтеся геть, хлопчиська. Закричав у відповідь Гендель. «Ще не час мостити гнізда, а неслухняний хлопчисок, котрі бавляться з вогнем, жде покарання». Він прокричав це, щоб розлютити їх і показати, що він їх не боїться. Але він, звісно ж, боявся, хоч і був чарівником. Проте вони не звернули на нього уваги і співали далі. «Шквар, шквар, дерева й чагар!» Під тріскіт кори смолоскипом гори, щоб весь час для нас цю ніч промінь не гас, я гей, смале їх і смаж, печи їх і пряж, хай палить їм бороду, на нижче смороду, хай очі їм склить, і розтріскує шкіру, щоб кісткам почорніти і витекти жиру, хай під небом пала і згорить дотла, смерть гномам прийшла, щоб весь час для нас цю ніч. «Промінь не газ. Ягей! Ягой-ягей! Ягой!» І разом з їхнім Ягой полум'я підібралася до Гендельфового дерева, а наступної миті перескочили на інші. Зайнялася кора, затріщали нижні гілки. Тоді Гендельф видерся на вершечок своєї сосни. І щойно він приготувався стрибнути з висоти просто на списи гоблінів, як із його патериці вирвався подібний до блискавки сліпучий спалах. Там би йому й кінець, хоча він, мабуть, убив би багатьох ворогів, упавши їм на голови, як грім серед ясного неба. Але він так і не сривнув. Саме тієї миті повелитель орлів каменом кинувся вниз, схопив його в кіхті і шуванув у небо. Гобліни не завели від люті, несподіванки. Гендальф щось сказав, Повелитиливі орлів, і той голосно закричав. Тоді великі птахи, які його супроводжували, метнулися донизу, ніби велетенські чорні тіні. Вовки заскавчали і заскриготіли зубами, гобліни несамовито залементували і затопотіли ногами, марно жбурляючи в небо свої важкі списи. На них налітали орли, темний натиск їхніх замашних крил валив гоблінів на землю, чи гнав геть. Орлячі кіхті роздирали їм обличчя. Деякі птахи полетіли до дерев і похапали гномі, котрі вже поведряпувалися так високо, що далі нікуди. Бідолашного маленького Більбо мало знову не покинули самого. Йому ледве вдалося ухопитися за ногу Дорі, коли того останнім підібрав Орел. І вони разом піднялися у повітря, над усім отим розрухом і пожарищем. Біль боти липався у повітрі, ледь не обриваючи рук. Тепер, далеко внизу, гобліни та вовки розсіялися по всьому лісі. Кілька орлів іще кружляло і ширяло над полем битви. Полум'я навколо дерев з Донецька підскочило до найвищих гілук. Вони тріскотом запалали. Знявся раптовий шквал іскор і диму. Більба втік саме вчасно. Невдовзі вогні, пожарища внизу, червоне мерехтіння на чорній землі пригасли. А гноми та Більбу були високо в небі, підіймаючись дедалі вище широкими розгонистими колами. Більба ніколи не забути, як він летів тоді, вчепившись у щиколотки Дорі. Він стогнав. «Мої руки! Мої руки!» А Дорі квилив. «Мої бідні ноги! Мої бідні ноги!» На відповідальнішій миті у Більбо запаморочилася від висоти голова. Зазвичай його нудило, коли він дивився вниз, навіть із невисокої кручі. Йому не подобалися драбини, не кажучи вже про дерева, адже досі йому не доводилось утікати від вовків. Тож ви можете собі уявити, як у нього макітрилось у голові тепер, коли він дивився вниз, і бачив поміж пальцями своїх розбовтаних ніг темні простори, поцятковані тут і там, на скелястих уступах і на рівнинних потоках місячним сяйвом. Бліді гірські шпилі поблищали, освітлені місяцем зубці скель, стріміли із чорної сутіні. Було дуже холодно, дарма що стояло літом. Більбо заплющив очі, прикинув, чи зможе витримати так іще хоч трохи. Тоді уявив, що з ним трапиться, якщо він не витримає. Йому стало млосно. Політ закінчився для нього саме вчасно, якраз тоді, коли його пальці розімкнулися. Важко дихаючи, він випустив колодки дорі, упав на грубий настил орлячого гнізда. Він лежав там без жодного звуку, а в його думках змішалася несподівана радість порятунку від вогню і страх скотитися з цього гуського майданчика в густу сутінь, яка підступала до нього з усі біч. У нього справді неабияк паморочилось у голові після моторошних пригод останніх трьох днів, та ще й від голоду. І несподівано для самого себе він проказав у голосу. Тепер я знаю, що відчуває шматок копченої свинячої грудинки, коли його зненацька підхоплять виделкою з пательні, відправлять назад на полицю. «А от і ні!» – почув він відповідь Дорі. «Бо свиняча грудинка знає, що рано чи пізно знов опиниться на пательні. А ми будемо сподіватися ні!» Та й не виделки. «О ні! Зовсім не лелеки, я хотів сказати виделки!» – промовив Більбо, всідаючись і занепокоєно поглядаючи на орла, який примостився поруч. Гобід ламав голову, чи не сказав він іще якоїсь дурниці. Чи не видались орлові його слова грубими? Не слід бути нетактовним із орлом, якщо визвав більшки лише з гобіта і потрапили вночі до орлячого гнізда. Та орел тільки гострив дзьоба об камінь і перебирав на собі пір'я, не звертаючи на більбу уваги. Незабаром підлетів іще один орел. «Повелитель орлів наказує тобі принести полонених на великий уступ», прокричав він і полетів геть. Перший раз схопив дорі в кігті й поніс його в ніч, лишивши більбо зовсім самого. Ледве Гобід устиг замислитись, що Орел посланець мав на увазі під полоненими, і чи не розірвуть його орли на вечерю, мов кролик, як настала його черга. Орел повернувся, підчепив його кігтями за курточку і шугонув у повітря. Цього разу більбо летів недалеко. Недовзі він приземлився стремтячи від страху на широкий скелястий уступ на гірському схилі. Не було жодної стежки, щоб туди дістатися, лише повітря, і жодної стежки, щоб вибратися звідти, лише перестрибнувши через прірву. Там Більбо побачив своїх супутників, котрі сиділи, притулившись спинами до скелі. Повелитель орлів також був там і розмовляв із Гендальфом. Виходило, що Більбо таки ніхто не збирався їсти. Чарівник і Орел-Повелитель, судячи з усього, були знайомі, навіть перебували у дружніх стосунках. Насправді Гендальф, який часто бував тут, у горах, одного разу зробив орлам послугу, вилікувавши їхнього повелителя від рани, завданою стрілою. Тож ви й самі бачите, що полонені означало тільки полонені, визволені від гоблінів, а не в'язні орлів. Зі слів Гендальфа, Більбо зрозумів, що вони нарешті збираються всерйоз і надовго забратися зі страхідливих гір. Гендельф обговорював із Верховним Орлом плани, як перенести гномів, його самого та Більбо, далеко вглиб рівнин, які їм належало перетнути. Проте повелитель орлів не хотів доправляти їх туди, де поблизу живуть люди. «Вони стрілятимуть у нас зі своїх великих тисових луків», – сказав він. «Бо подумають, що ми прилетіли по їхніх овець. Хоча іншим разом вони таки матимуть рацію. Ні. Ми раді видурити в гобліні в їхню забавку і раді віддячити особисто вам. Але не ризикуватимемо життям заради гномів десь на південних рівнинах». «Що ж, гаразд», – відказав Гендер, «Перенесіть нас туди і так далеко, як вам загодно. Ми все одно глибоко вам зобов'язані» і наразі ми помираємо від голоду. «Я вже майже вмер», – пропищав Більбо слабеньким голоском, але його ніхто не почув. «Цьому лиху можна зарадити», – сказав повелитель орлів. Трохи пізніше ви могли побачити на скелястому уступі яскраве вогнище, а навколо нього фігурки гномів, котрі готували щось, від чого йшов апетитний запах смаженого. Орли принесли сухого гіляча на паливо, а ще кролики зайці і ягня. Гноми керували всіма приготуваннями. Більбо був за слабким, щоб допомагати, а крім того, не надто досвідченим у білуванні кролів і нарізанні м'яса, звикши діставати його в різника вже розібраним і готовим до приготування. Гендельф також приліг, зробивши свою справу, тобто розпаливши вогнище, бо ж і Глоїн погубили скриньки з трутом і красалом. Гноми ще й досі не призвичаїлися до сірників. Так закінчилися пригоди в імлистих горах. Незабаром шлунок більбу знову відчув приємну важкість, а сам більбо, що його хилить у сон від такого задоволення. Хоча насправді він віддав би перевагу в булці з маслом, а не шматкам м'яса, підсмаженим на шпичках. Він заснув, скрутившись калачиком на твердій скелі, заснув міцніше ніж наперемів вдома у своїй маленькій нірці. Але цілу ніч йому снився рідний дім, і він блукав у вісні по всіх своїх кімнатах, шукаючи щось, чого ніяк не міг ані знайти, ані пригадати, на що воно схоже.